13. Csak az, aki, mint én, sokáig volt egyedül, éjségtől, fáradtságtól, rettegéstől félholtan, tudja, hogy mit jelent társat találni, megszabadulni a magányosság, a kiszolgáltatottság őrgyítő érzésétől, csak az érti meg azt a különös matematikai tételt, hogy egy meg egy ember az sokkal, de sokkal több, mint két ember képességeinek egyszerű összege, még akkor is, ha olyan külsőben-belsőben egyaránt elütő párról van szó, mint én és nogó, helyesebben, mint nogó és én. Mert kettőn közül az ő nevének kell előállni. Az én érdemem csak annyi, hogy kimentettem egy olyan ritka veszedelemből, amilyennel még sosem találkozott tapasztalatokban gazdag életében. Rajta keresztül különös új világ tárta ki kapuját előttem. Hasonló ahhoz, amilyet őseim éltek 70-80 ezer évvel, vagy talán még régebben a szülőbolygom akkori földén. A vadon élő világban az erő és a hatalom természetes ranglétráján nogó és népe valahol a középen foglalt helyet. De mert ravaszabbak voltak az erősebbeknél, találékonyabbak a vérengző ragadozóknál, jóval kevesebb veszedelemtől kellett rettegniük, mint egy hasonló erejű állatnak. Úgy is mondhatnám, hogy mindenható tolvajok voltak, eszük segítségével meglopták a természetet, kiátszották a törvényeit. Csak azt tudja, milyen nehéz és hősi dolog így élni, aki maga is megpróbálta csupán ésszel, gyorsasággal, furfanggal és bátorsággal győzni a nyers erő felett. Üvöltve neki rohanni 8-10 a farkasnak, amikor azok éppen hozzákezdenének a ledöntött bölényborjú felfalásához, egy szál bunkóval szétcsapni közöttük, és fél perc alatt legalább hármat harc nyomorítani, hogy a többi rémült vonítással rohanjon szerteszét, mert ha ügyetlen vagy, ha csak egy ellenfél találja meg az utat combod vagy lábikrád vastag húsához, már te vagy a vesztes, második fogás abból bölény mellett a hihén a farkasok aznapi vacsoráján. Vagy! elkapni az anyjától pár méterre elkódorgó vadmalac hátsó lábát, és úgy kapaszkodni félkézzel a legközelebbi faágai közé, miközben a 30-40 kilós sivalkodó vergődő állat kemény csülkeivel combod és hasad véresre rugdossa, hogy egy se érjen utól a falka öregjei közül, mert ha lassú vagy, akkor az, ami voltál, pár perc múlva már csak agyaraktól szétszabdalt véres tömeg valamelyik bokor aljában és még a viszonylag szelídebb élelemszerzési módokhoz is mennyi ügyesség, bátorság, talpraesettség és önuralom kell. Órákig állni az itatóhoz vezető csapás mellett, csendben rejtőzve a bokrok levelei mögött, és csípjen közben hangja a bogár mozdulatlanul tűrni kínzásukat, mert a lomb legkisebb rezzenése is visszariasztja a vízhez közeledő vadat. Vagy centiméterenként hasonkúszva lopakodni a legelésző antilop felé, és ugyanakkor éberen figyelve készen állni a menekülésre, mert ha a magas fűben, épp olyan észrevétlenül, mint te, nálad erősebb ragadózó is környékezi ugyanazt a csordát, számára te könnyebben elérhető préda vagy, mint a gyorslábú antilop. Mindez olyan tudás volt, amit sosem tanultam, mégis minden percben vizsgáznom kellett és a gyakorlati tantárgyak mellett akadt egy nehéz elméleti is, a nyelv. Rájöttem, hogy sokkal hamarabb tanulhatom meg én nogó nyelvét, mint ő a földi emberét. A mi mesterségesen létrehozott világnyelvünk, ami az egyes nyelvek mellett második anyanyelve lett minden embernek, talán elég egyszerű lett volna ahhoz, hogy megtanulja, de nem láttam sok értelmét a próbálkozásnak. A földi civilizáció igényeihez eredményeihez szabták, mire mentem volna vele itt a vadonban. Egy pár cselekvést jelentő ige kivételével keveset használhattam volna belőle, míg nogó nyelve bármennyire is kezdetlegesnek látszott ezt a világot, ezt a valóságot tükrözte, amiben most élnem kell. Így hát nekivágtam a mély torokhangok, hangok, sziszegő mással hangzók, keményen roppantott sűrű erreg dzsungelének, és örömmel tapasztaltam, hogy csak a kezdet volt nehéz. Nem sokára a lényeges dolgokban már megértettük egymást. Nincs ebben semmi csodálatos, mert ez a nyelv minden ízében a kézzelfogható valóságból nőtt ki, mint a cselekvések, a látható jelenségek tartalmának hordozója. Gru! Morokta és a nyira levő bozótra mutatott, ahol az ágakat valami nagy állat mozgatta. Aztán megfordult és nehézkes futással elkacsázott. És ugyanezt mondta akkor is, mikor a lebunkózott antilop mégis talpra ugrott. Grú! És rohant a szédelegve menekülő zsákmány után. Fuss! Fussunk! Az állatok neveinél az zavart egy ideig, hogy ugyanazon fajta különböző példányainak teljesen más hangzású szó felelt meg. Az antilop szót csak én használom. Nugó mást mond a borjasra, a fiatalra, az bikára, a betegre, a sebzetre, vagy hatfajta kifejezésem van, de egy gyűjtőnevesem. A vadász nyelve ez, akinek fontos, hogy egy szóval pontosan tudja meghatározni, milyen vadról beszél. Mert nem közömbös, hogy borját féltő anya hegyes szarvainak rohansz -e neki, vagy csak egy tapasztalatlan serdülővel van dolgod, aki eszeveszetten menekül a támadásod elől. Ezekért a nehézségekért viszont kellemes kárpótlást kaptam például a bogaraknál. Minden bogár, hangya, sáska, darázs, hernyó és féreg egyszerűen go-du. Neve csak annak a fajtának van, amelyik erre valami különös kellemetlen vagy hasznos tulajdonságával rászolgál. Mint a kaptár mézét dühötten védő vadméh, félelmes, ugyanakkor kívánatos zsákmány, vagy a bénító csípésű fekete hangya, aminek a csoportos támadását Nogó a nagy sörényessel egyenértékű veszedelemnek tartja, vagy annak a gyökérpusztító kisújnyi sárga hernyónak, ami a lapos fejűek kedvenc csemegéje. Szorgalmas tanuló voltam, és Nogó jó mester, mert nagyon szeretett. Egyéniségének sok kusza vonása közül magasan kiemelkedett a hála érzése, pedig az a szó ismeretlen volt a nyelvében. Sok más kiváló tulajdonságától eltekintve, már ez az egy is értékesebbé tette hordatársainál. És türelmes volt, pedig az első időben sok vadászatát rontottam el, sokszor tértünk esti pihenőre korgó az én ügyetlenségem miatt. De minden nehézsége ellenére sokkal boldogabb élet volt ez, mint az eddigi. Rendszeresen és elegetettem. Nem kellett minden ágreccsenéstől remegnem, teljesen rábízhattam magam nogó érzékszerveire, tapasztalatára. Erőm lassan visszatért, és természetes, hogy ezzel együtt megnőtt a vágyam és a lehetőség is visszatérni a vikingre. A hatodik hét vége felé a felhők néha pár órára már felszakadtak, a nap kisütött, így pontosan megállapíthattam, merre van a tenger. Tudtam, hogy nogó segítségével odaérhetek és megpróbálhattam rávenni, hogy arra felé folytassuk eddigi céltalan kóborlásunkat. Mert arra már együttlétünk első napjaiban rájöttem, hogy Nogónak teljesen mindegy, merre keresi az aznapi zsákmányt, és hogy a vadon kötelező játékszabályaim belül, sőt, néha még azon túl is, kalandvágyó és kíváncsi. Arra van nagy víz! Menjünk arra! mutattam a tenger irányába. Nem jó víz, nem lehet inni! rázta a fejét. Elárulva, hogy járt már ott. Nem, nem inni. A nagyvíz partján megakadtam. Még nem ismertem eléggé a nyelvet. Az ember és Gregor egyaránt én voltam. A társ szót sem tudtam, hogy magyarázzam meg. Nagyvíz, ott sok-sok Gregor. Felmarkoltam tíz kavicsot, és egyenként rájuk mutattam. Gregor, Gregor, ez mind Gregor. Soká tartott, amíg megértette, de akkor nagyon fellelkesedett, és másnap reggel elindultunk szembe a felkelő nappal kelet felé, a tenger felé. Útunk elég eseménytelen volt. Kifelé vezetett a vadban gazdag övezetből, mint kevesebb állattal találkoztunk, csak a szunyogok szaporodtak. Hatalmas füstfelhőkként emelkedtek a magasba a völgyek pocsolyáiból és dagatra csíptek. Nogónak könnyű volt, Vastag bundájában elakadt a vérszívók minden próbálkozása, csak a rajok sűrűjében köpködött, ahol egy-egy lélegzetvétellel tucatnyi szúnyog került a szájába. A fás fásligeres vidéket felváltotta az a sűrű bozót, amit partraszállásom után láttam, és azután, meglepetésemre, a vidék újra emelkedni kezdett. Pedig kétségtelen volt, hogy jó irányba haladunk. A nap mind gyakrabban sütött ki a felszagatózó felhők közül, a monszun erejéből naponta már csak két-három mennydörgéses záporra futotta. Ha nem vagyok geológus, talán teljesen megzavar ez az ellentmondás, így azonban mégiscsak sikerült magyarázatot találnom, nemcsak a tengerpart felé emelkedő dombsorokra, hanem arra is, miért kerültem olyan messzire a szárazföld belsejébe. A tengerpalttal párhuzamosan, tőle 20-30 kilométerre hatalmas törésvonal futott végig a kontinensen. Az első felhőszakadás áradata ebbe a mélyedésbe sorolt magával a parti dombok közül, és később, amikor a felhők irányát követve akartam visszajutni a vikingre, azokat már a belső, magas fensík menedek pereméről visszaforduló szél hajtotta az alsó rétegekben éppen a törésvonal legmélyebb pontja felé. Így velük szemben haladva még messzebb kerültem a tengertől. Annyira még nem tudtam beszélni Nogóval, hogy megkérdezhettem volna, mikor járt a tengerparton, de láttam, hogy ismeri a vidéket, ami egyre előtöbb lett az eddigieknél. A bozótos dombok között 40-50 méter magas meredek, mészkőszírtek emelkedtek, különös, félelmetes arculatot adva a tájnak, amely mind kihaltabb, némább lett körülöttünk. A negyedik nap alkonyatkor Nógó figyelmesen körbeforgott egy domtetőn, aztán kijelentette. Alszunk, és meglátjuk nagy keserű vizet. Valóban, másnap reggel, másfél órás út után egy bevágáson át a szemünkbe villantak tenger kéksége. És feledve minden óvatosságot, hanyat homlok rohantam le a lejtőn, a perceket is sajnálva, hogy mielőbb odaérjek. A part üres volt. De ez nem hökkentett meg. Buta dolog lett volna azt képzelnem, hogy éppen annál a kis öbölnél érünk ki a dombok közül, ahol először léptem erre a földre. Nogó azonban méltatlankodva kérte számon rajtam a vikinget. Szerencsére egy előző napi jelentéktelen vitánkra hivatkozva sikerült rákennem a kudarcot. Te mutatni tegnap menni erre, én mondani menni arra. Ezért nincs most sok-sok Gregor. Most mutatni te, merre menni, fogadta el a légből kapott mentséget, és akkor menni arra. De ez nem volt olyan egyszerű. Igaz, egy part mentén csak jobbra vagy balra lehet menni, de ha rossz felé indulsz, épp úgy nem juthatsz el a keresett célhoz, mintha tíz irány közül kellene választanod. Hamar rájöttem, hogy itt semmiféle elmélet nem segít. Csak az a feltételezés, hogy 40-50 kilométernél nem vagyunk messzebb a vikingtől. El kell indulni az egyik irányba, átlagban 25-30 kilométert tudunk a tengerparton megtenni, és ha két nap után nem találom meg, még mindig ráérek akkor valami magyarázatot találni Nogó számára. És ha ott visszafordulunk, újabb négy nap alatt biztosan célhoz érünk. Arra mutattam találomra jobb felé, és nekiindultunk a part mentén. És ez egyszer a szerencse mellém szegődött, de csak azért, hogy aztán még csúfondárosabban az arcomba nevessen. Még aznap délután megláttam messze előttünk a koralzátony fölötti hullámverést. A szívem a torkomban kalimpált. Most már minden percben megláthatom a vikinget, amint ott hintázik a felcsapó tajtékon túl. Visszajutottam. Sikerült! Azt sem tudott elkeseríteni, hogy napnyugtáig hiába mereztettem a szemem, hiszen már csak ez az egy éjszaka van hátra, vagy a legrosszabb esetben még egy, és aztán csupán rossz álomnak számít minden, amit ezen a kegyetlen földön átéltem. Kimerült voltam az egész napos hajszolt meneteléstől, ezért úgy átaludtam ezt az éjszakát a szúrós bozótban, mintha már a viking kényelmes matracán feküdtem volna, és reggeli kábulatomból is csak az az öröm tudott felrázni, hogy ma, ma biztosan célhoz érünk. A kis öblökkel csipkézett parti meredeken ugyanaz a sötétzöld levelű erdő húzódott komoran és némán, mint a viking öblében. De én nem a partot, hanem messze elől a tengert, a hullámtörést figyeltem. Türelmetlenül dühöngve valahányszor egy-egy kisebb öböl belső ívét kellett megkerülnünk, mert ilyenkor a szemközti kiugró hegyfok irigyen elfogta a kilátást. Pedig a reggel párás levegője ott is fukarul mérte a vágyamhoz képest a belátható messzeséget, új öbölbe fordultunk éppen, amikor nógó váratlanul felhorkant, és egy mozdulattal a fák közé rántott. Idegesen szívta orrán a levegőt, és kutatva figyelt az öböl belseje felé. Aztán hüveik újjában magasba bökött, fel a fákra. Mikor elértük a nógó által biztonságosnak ítélt magasságot, újra szimatolni kezdett, majd mégre megszólalt. Doff-doff van ott, mutatott előre, és dög! Dof-dof, nagy madár, nem repül, nagyon erős, hús teszik. Annak a rövid pár percnek minden emléke rám tört, amit akkor éltem át, és olyan iszonyat fogott el, hogy majdnem leszédültem a fáról. Gregor itt marad, Nogó megnézi, merre menni tovább. Mire szólhattam volna, hogy ne hagyjon egyedül, hogy meneküljünk, már neztelenül lendült fáról fára, és eltűnt a lombok között. Rémült percek következtek. Egyre azt vártam, hogy újra meghallom azt a hangot. Szétválnak előttem az ágak, és megjelenik a rémmadár szörnyű feje sóvár pillantású ostoba szemével. Nogó hívó kiáltása rázott föl. Hangja nyugodt volt. Gyere! Dög! Aztán, hogy nem kapott választ, megismételte a hívást. Ne a fán! A földön gyere! Nincs veszély! Tényleg nem volt mitől tartani. Ott, ahol Nogó állt a parti homokon, a rothadás émeítő bűze fogadott, és az erdő szélén, tíz méteres szakaszon szétesorva a fák között, a földön és a gajjak közé akadva láthattam a nagy madár csontjait, a vastag, szennyes tolbunda bőrös darabjait. Nogó nevetett. Azért mondani Dof Dof és dög, mert nem tudni, hogy Dof Dof a dög. Magyarázta korábbi riadalmát, ami a fára kergetett. Legszívesebben világá futottam volna a számomra enyészetében is iszonyatos madártól, de nogót érdekelték a dráma részletei. A homokos parton mindent elmosott a naponta többször leszakadó zápor, ezért a fák közé ment, ahol az agyag jobban megőrizte a nyomokat. Mozgott, forgolódott, ráköpött a még számára is büdös maradékokra és magyarázott. Egy, kettő, három madár jött le a dombról. Ez jött elől, kettő később. dov dof soha nem öli meg másik dov doffot Ezt más megölte, és másik kettő megette a dögöt. Hú, hú, kiáltott fel csodálkozva, és váratlanul kibújt a fák közül. Hú, hú mi ez? Lóbált a kezében valamit. Csak egy pillantást vetettem rá, és elgyengültem, ültem a homokra. Nogó egy cafatokra tépet űrhajós csizmát szorongatott a markában. Aztán körbepillantottam, és egyszerre rájöttem, hogy ez a viking öble, és a koralzátony előtt a tenger üres, vigasztalanul, őrjítően üres, hogy nincs viking, nincs menekülés számomra többé erről a rettenetes földről. Azt érített magamhoz, hogy Nogó a csizmámon babrál, a kezében tartott téped darabbal hasonlítja össze. Ez másik Gregor lába volt? kíváncsiskodott. Másik Gregort megette dof doff de hol a többi Gregor? Kérdése új irányba terelte elkeseredésemet. Mivel amár bent a dombok között pusztult el, ez a fél csizma azt jelenti, hogy másik áldozatot is követelt ez a kegyetlen föld. De kit? Az űrruha minden darabján, a csizmák talpán, ott a személyi jel. Csak meg kell fordítanom, és már is megtudom, melyik társamat gyászolhatom. A világosan látható jel amáré volt. És ez egy időre teljesen megzavart. Hiszen saját szememmel láttam legalább fél óra járásnyira innen ettől a helytől abban a szakadékban. Hogyan lehetséges ez? Nogó, keres még! Ott a fák között van még másik Gregor, másik lába. A csizmát nem tudtam más szóval magyarázni neki. És még sok-sok más dolog. Csak keres, keres! Úgy éreztem szétpattan a fejem az erőfeszítéstől, hogy megfejtsem a rejtét, mely egyelőre érthetetlen volt, mert Nogó egy üres palackon, és a mellette a dév jelét viselő félpár szkafander kesztyűn kívül semmit sem talált. Egyetlen csontocskát sem, ami emberi lehetett volna. Úgyhogy az eredménytelen kutatás végén meg kellett kérdeznem. Nogó, mond, Gregor csontját doff dof megeszi? Lenyeli? Azonnal válaszolt, nyilván jól ismerte a madár szokásait. Nem, Doff-Doff nem tud csontot enni, mint sakál. Csak húst tépi le csontról. Távolabb mentem a tragédiai színhelyétől, ahol nem késztetett hány ingerre a bomlás szaga, és miközben szemem még egyre a tenger üres látóhatárát fürkészte, megpróbáltam elképzelni a történteket. Nogó nem zavart, érezte, hogy valami nagy szörnyűség történt. Kagylót és csigát keresett a sekély vízben, és időnként lopva rám nézett. Tudtam, hogy szeretne már továbbállni innen, de nem mozdulhattam, míg nem tisztáztam a lehetőségekhez mértem mindent. Már a szokásos délutáni zápor lógott a fejünk felett, mire úgy hittem, értem a tárgyak történetét. Szegény amár csizmája csak úgy kerülhetett ide, hogy érte mentek a dombok közé. Megtalálták belőle azt, ami maradt, és a vikingre akarták vinni. Itt a parton utolérte és megtámadta őket ez a madár. Remélem ugyanaz volt, amelyik Amárt elpusztította, vagy amelyik engem üldözött, de az oxigénpalack jeges sugara végzett vele. A másik két madár az elsőt követte, és hogy alig pár méterrel jártak nyomában, arra már elvesztett csizmája az oxigénpalaszk, amit a vikingen bármikor fel lehet tölteni, tehát nem szokás ok nélkül eldobálni, és legfőképpen Dév kesztyűje a bizonyíték, mert társaim között ő az, aki a leggondosabban ügyel a holmiára. És itt van a történet egyetlen homályos pontja. Miért nem pusztították el azt a két madarat is oxigén sugárral, mint az elsőt? Fejenként legalább két palack volt velük, és ismertem Márkot. A mi eltűnésünk után egyszerre négy embernél kevesebbet nem engedett partra. Beleszólt a küzdelemben még valami, aminek nyomát most nem találom. Ez az, amit talán sohasem tudok meg. Az itt hagyott tárgyakból az is következik, hogy többször nem jártak a parton és ezt sem értem világosan. Nyugodtan visszajöhettek volna azután, hogy a két madár felfalta társuk hulláját. Vagy talán túl nagy kockázatnak tartották egy üres palackért és egy kesztyűért visszajönni? Miért? Tehát visszamenekültek a vikingre, és mert már felszerelésének és csontjainak megtalálása nyilván elég bizonyítékot jelentett nekik az én pusztulásomra is, nem látták értelmét, hogy tovább kísérletezzenek ezzel a partszakasszal. Tovább mentek. Milyen nehéz volt ezt elfogadnom. És most merre keressem őket ezen az ismeretlen bolygón, a hatalmas szárazföldek, széles óceánok ismeretlen útvesztőjében. Fejemet a tenyerembe támasztva csüggetten ültem a homokban. Társaimra gondoltam. A tapasztalt űrhajósokra Vajon mit tennének most ők az én helyemben? Bennem van-e a hiba? Gyengeségemben? Elesettségemben? Vagy ők sem tudnának mihez kezdeni? Mark, az emberi lélek bölcs ismerője, vagy a mindenhez értő csodálatos Dév. Igen, dévnek talán könnyebb lenne, az ő pompás fizikuma, találékonysága, de én? Mi van még hátra? Tíz... Esetleg húsz év ezen a földön? Új, ismeretlen szenvedések és rettegések között? Hiszen Mann nincs már. Társait, ha valaha hazajutnak, majd elmondják azt a keveset, amit eltűnésedről tudnak. Neved rákerül a márványtáblára az űrhajósok csarnokában, a hosszú sor végére amár mellé, oda, ahol már ott fénylik lénáé is. Vajon hány név lesz közted és az övé között? Meghaltál, s aki itt ül most a parton, csak emlékeidben hordozza a terhes örökséget, ember múltadat. Vállalod-e ezt az életet, vagy megkeresed a két madarat, nem lehetnek messze itt, valamelyik szomszédvölgyben, és meddig fáj a meghalás undorító aktusa? Két perc? Öt perc? Ezt választod? Vagy azt az életet, ami itt vár, és a végén csak a pusztulás? Nogó elvágta töprengésem. Morogva szimatolt a levegőbe, majd az aggodalom és nagyképűség utánozhatatlan keverékével hosszú előadásba kezdett. Dov-dov, matár a legbutább a világon. Buta és büdös, mindig éhes, mindig fut. Ha nagy, sörényes vagy hiéna elől fára mászol, az nem hagyja ott a fát, várja, hogy lejössz. Dovdov buta! Ha nem lát, azt hiszi, eltűntél, még ha a feje fölött lóg is az ágon. Nem érzi a szagodat, mert ő olyan büdös. Lába erős, erősebb, mint nagy sörényes ütése. De nogót nem tudja megfogni, mert buta, verte a mellét, majd egész váratlan fordulattal fejezte be. Gyerünk innen! És már indult is, gondosan a széttépet madárral ellenkező irányba, az erdő legsűrűbb része felé. Szerencsénk volt, visszafelé nem találkoztunk a nagymadarakkal, és amint három nap múlva túljutottunk a depresszión, és utunk emelkedni kezdett a fenség felé, Nogó szerint már nem is kellett tartanunk tőle. Doff-Doff soha nem jár erre, csak ott, nagy vízpartján, a bozótban. Boldogan elhittem neki. Tehát marad a többi ragadozó, ami viszont itt bőven van. Azonban... Soha nem tudtam úgy iszonyodni tőlük, mint attól az őskorból itt felejtett rémmadártól.